Хай для всіх них по Божому визначенню, будуть дані таланти та духовні дарування для успішного, повноцінного духовного життя. Хай вони будуть благословлені у фізичному житті міцним здоров'ям, добробутом, потрібними фінансами і радістю подружного життя. Радістю від дітей своїх та радістю від навколишньої краси, створеної Богом для людей. Нехай над всіма належними до цього заповітнього благословення буде Божа охорона від земних небезпек, які можуть виникнути в плені часу над будьким, щоб ні один – і згаданих тут не постраждав від нещасних випадків, стихійних лих, смертельних хвороб та недобрих людей. А також хай могутня Божа охорона нехай буде над всіма згаданими тут в духовних сферах щоб ніякі темні сили не мали доступу до їх духа, душі і тіла, зводити на грішні дороги і обкрадувати духовно. Хай це буде так, через владу і ім'я Господа нашого Ісуса та Його пролиту святу жертвенну кров. Нехай над всіма згаданими вище постійно Буде Боже керівництво у справах земного життя, щоб ніхто з них не помилявся від недостатнього знання чи поспішності, а також хай ніхто з них не буде позбавлений Божого керівництва в духовному, хай будуть вони неприступними для духів-зводителів, яких повний світ. Хай сіяє їм постійно світло життя, щоб вони не уступилися з вузенької дороги, але дійшли до неба праведниками, досягнувшими потрібного звершенства. Нехай над всіма належними до нашого роду буде Боже милосердя і Божа доброта. Якщо хтось із них по необачності по невбережності, допустить помилку у життєвих справах, через що матиме негативні наслідки для свого життя. Хай буде явлена для таких незаслужена Божа милість виправити ситуацію і порятувати від біди. Якщо хто з них провиниться перед Богом, і загубить через те радість спасіння та опиниться в духовній темниці, хай буде дана такому сила на покаяння і явлене Боже прощення. Якщо темні сили спланують на когось із них піти жорстокими атаками, щоб обесилити, зневірити і перемогти, Хай велике милосердя Боже пожалкує і заступиться за таких, щоб вони не потерпіли краху, а були помилувані на своє спасіння. Хай всі наші потомки, яких благословляємо, будуть постійно під наглядом зверненого на них лиця Божого щоб ніякі темні сили не мали влади пошкодити їм. Хай Божі очі будуть над ними, щоб попереджувати їх про небезпеки і виводити їх з із бід. Також в земному фізичному житті, хай над ними постійно буде Божий нагляд, щоб відводити небезпеку і біду, яку можуть сплановувати і здійснювати злі люди. Нехай Божий нагляд над ними не припиниться ніколи, нагляд, щоб спинити від помилки, зла, неправди і гріха а також нагляд, щоб потрібний час оброзумлювати, підказувати і вдохновляти на необхідну працю над собою, щоб ніколи не був розірваний контакт між ними і Богом, і вони були збережені для спасіння. Хай у всіх буде міцна віра і непохитне уповання на Бога, щоб вони через те мали постійно в серці Божий мир. Земне життя переповнене тривогами і скорботами. Але хай серед цього всього їм буде дана властивість твердо покладатися на Бога і серед життєвих бурь мати в собі мир. Хай буде дане їм розуміння, що Божий мир можливий – тільки в повній злагоді з Богом. Нехай кожен із них зазнає блаженство Божого миру через тісну єдність з Богом і має здатність досягати той святий Божий мир через послушність та зберігати його в собі, маючи повноцінне життя. Ми виголошували ці слова віри, поданому нам праву, через ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Бо віримо у слово, мовлене до нас, що темні сили, діє яких, щоб убивати, нищити і обкрадати долі людські безсилі перед переможцем Христом, який, як написано у святому письмі, роззброїв влади і начальства тьми, і переміг їх на Христі, як про це написано в посланні до Колосян у другому розділі. За що Бог підвищив його вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям вклонилося – «Кожне коліно небесних, земних і підземних, і кожний язик визнавав, що Господь Ісус – то Господь», як про це написано в післані до філіппійців в другому розділі. «І ми в це переконливо віримо, і на базі цих слів Божого обітування вручили своїх дітей та їх рід» переможні владі Сина Божого, перед яким переможені темні сили не матимуть влади над нашими потомками, щоб шкодити їм і обкрадувати їхнє благословенне повноцінне життя, тому що безмирно веречить його сили в нас, які віруємо в те, як написано в посланні до Ефесян у першому розділі. Тим більше, він владу дав нам наступати на змії, скорпіони і всю силу ворожу, обіцяючи, що ніщо нам не зашкодить, як про це написано в Євангелії від Луки у 10 розділі. А нам сказав, будьте відважні, я світ переміг, як написано в Євангелії від Івана в 16 розділі. І ми перемогли, того, хто оскаржував нас перед Богом день і ніч кров'ю агенця та словом нашого засвідчення, як про це пише в об'явленні в 12 розділі, яке виголосили вище у благословінні нашого потомства. Щодо виголошеного нами благословіння на наш рід, то ми це зробили вірою у Слово Боже, мовлене Богом, для всіх, хто повірить. Що хто благословлятиме по зразку даному Богом у книзі чисел в шостому розділі і клекатиме імення Боже на своїх синів і дочок, на свій рід, то він благословитиме їх. Вірний той, хто обіцяв. Алілуя! Про це написано в Єврею в 10 розділі 23 м стежком. Ми віримо, що темні сили, які приходять, щоб обікрасти, вбити і знищити, змушені підкоритися владі переможця Христа і мовленому словові у ім'я Його, у ім'я Ісуса, та його пролитої крові на базі Божих обітувань для нас. І віримо, що ці темні сили будуть неспроможні обкрадати, нищити і убивати благословляльне наслідя Божих дітей, які є членами Христового святого Тіла на землі. Бо ти благословляєш праведного Господи. І благословінням, як щитом, покриваєш його, як написано в Псальмі 5, 13-тим віршом. «Потомство дітей наших, яких ми благословили у руках твоїх, Господи, на все їх життя. Амінь». Від Господа діти все отримується вірою. Тому потрібно вірити у Боже благословіння, у Божі обітниці. І бажати того. Вдавнину люди дорожили благословінням, бажали Його, навіть боролися за нього. А в наші часи воно обезцінено. А хто не дорожить, кому байдуже про нього, воно може відійти від такого. Про таке написано в Псальмі 109, 17-й віршиком. Будьте мудрі! Бог дає все тим, хто спраглий, тим, хто хоче. А ще одне – благословіння отримують ті, хто слухатиметься голосу Господа Бога свого. Про це написано повторення закону, 28-ма голова, перший-другий стишок. Будьте послушні і благословенні. Декілька застережень та порад для вас, діти. В нас з мамою, дорогі діти і внуки, Скарбів та земного багатства немає. Ви добре те знаєте, що все, що ми мали, залишили те на рідній землі тим, хто в тому нуждався. А приїхавши на цю землю імігрантами, вже в похилому віці, не нажили нічого, щоб його поділити між вами, як вашу спадщину від нас. Але в нас є щось дорожче від скарбів земних. Це віра в нашого Господа Ісуса Христа, Сина Божого, і досконале знання Його заповіту з нами людьми, як потрібно жити, щоб успадкувати Його заповітні вічні цінності. Що і хочемо заповідати і вам, як добру спадщину від батьків, щоб витримаючись Божих вимог могли зустрінутися з нами у Божому вічному царстві. Ми віримо і знаємо, що від Божого благословення, яке буде на вас, вам мудрості не буде бракувати, щоб знати те, що знали ми про вічні істини спасіння. Але через намноження беззаконня в послідні часи ті вічні істини будуть загублені більшістю покликаних, як проте стоїть написано в святому писані в другому посланні святого апостола Павла до Тимофія, в третьому розділі з першого по п'ятий вірш, в четвертому розділі з третього по п'ятий вірш, Євангелію від Матфія, в двадцять четвертому розділі з четвертого по тринадцятий вірш. І з цього приводу існує небезпека, щоб помилково не піти за такими людьми, тому ми, як ваші батьки, як дід і баба, хочемо ще раз вам нагадати і застерегти вас від тих небезпек, які чатуватимуть на вас, щоб непомітно разом з іншими звести. Щоб цього не сталося, вам потрібно берегти себе тільки у світлі Слова Божого. Ні в якому разі не задовільнятися баченою поведінкою інших людей, звіряючи своє життя по них, і заспокоювати себе, що все гаразд, мене гірше від інших. Вашим орієнтиром, наче компасом, повинно бути тільки честе Боже Слово Святого Письма.